12. Legea efortului aplicat Toate realizările semnificative apar în urma unei munci susținute. Nimic nu vă va aduce mai repede în centrul atenției superiorilor decât reputația de angajat care muncește din greu. Oamenii care se află în poziția de a vă ajuta să avansați în carieră vor fi întotdeauna impresionați de disponibilitatea dumneavoastră de a munci mai mult decât altcineva. Dacă nu munciți decât 40 de ore, tot ce câștigați este suficient doar pentru a supraviețui. Aveți ce bea și ce mânca, însă nu ajungeți foarte departe și nu puteți atinge niciodată nivelul succesului pe care sunteți capabil să-l atingeți. Fiecare oră de muncă suplimentară pe lângă cele 40, în interes de serviciu sau în interes personal dedicată îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților, este o investiție în succesul și în viitorul dumneavoastră primul corolar al legii efortului aplicat este Orice succes extraordinar este precedat de o perioadă lungă de muncă foarte susținută într-o singură direcție către un scop identificat foarte clar. Trebuie să vă întrebați în permanență Ce încerc să fac? Și cum încerc să fac acest lucru? Nu este suficient să munciți din greu sau foarte multe ore. Trebuie să vă concentrați asupra sarcinilor și activităților extrem de importante care au ca rezultat realizarea scopurilor semnificative. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Cu cât munciți mai mult, cu atât veți avea mai mult noroc. Angajamentul dumneavoastră de a munci asidu Creează în jur un câmp de energie pozitivă care atrage oameni pozitivi și oportunități mai mari în viața dumneavoastră. Cel de-al treilea corolar al legii efortului aplicat este Pentru a realiza mai mult decât o persoană medie, trebuie să munciți mai mult decât o persoană medie. Cu cât investiți mai mult, cu atât veți obține mai mult. Legea cauzei și efectului este absolută. Veți culege în mod invariabil ceea ce semănați, iar dacă semănați mai mult, veți culege mai mult. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Luați chiar astăzi hotărârea de a munci mai mult și mai susținut decât oricine altcineva. Cum ați putea să vă organizați viața în așa fel încât să puteți începe ziua de lucru puțin mai devreme, să munciți mai asidu și să rămâneți la serviciu puțin mai târziu? De exemplu, dacă începeți doar cu o oră mai devreme decât ceilalți, dacă lucrați la ora prânzului și stați o oră mai târziu, veți avea zilnic 3 ore suplimentare de muncă productivă. O oră de muncă neîntreruptă, concentrată, va echivala cu două sau trei ore de muncă normală întreruptă din timpul zilei. 2. Începeți astăzi prin a vă organiza zilele și săptămânile, în așa fel încât să investiți 45, 50 sau chiar 60 de ore pe săptămână. Veți fi uimit când veți vedea cât de ușor este să creați acest timp suplimentar și veți atrage în curând atenția oamenilor care vă pot ajuta să avansați fără a trebui să le spuneți un singur cuvânt în acest sens. Și mai presus de orice, munciți pe toată durata timpului de lucru. Nu vă pierdeți timpul în discuții mărunte cu colegii de serviciu, telefoane în interes personal, pauze de cafea interminabile și pauze de prânz prelungite. Atunci când trebuie să munciți, munciți cu adevărat. Concentrați-vă asupra muncii dumneavoastră și nu pierdeți niciun minut. Când veniți de vreme, începeți imediat să munciți, fără întârziere. Concentrați-vă asupra rezolvării sarcinilor care contează cel mai mult. Evitați să pierdeți timpul cu conversații de tot felul. Rezervați socializarea pentru timpul liber și nu uitați, oamenii vă privesc!